Amen.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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم إلى يوم الدين وبعد المؤمنين katika siku hii tarehe ya leo katika msikiti huu tutowa shukrani zetu kwa wale walio wa kutoa darsa ingawaji kwa lugha ya Kiswahili naona jamii kubwa ni jamii ya Kisomali lakini insha Allahu Taala kwa wale wanaofahamu lugha ya Kiswahili tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii iwe ni khalisan liwajhihi alkarim iwe ni nafian lilmutakallim walmustami'in iwe ni wale yenye kusikiza kwanza mzungumzaji na wale yenye kusikiliza darasa hili tutazungumzia asulu al-da'wah Baadhi ya misingi ya ulinganizi ya wema waliyotangulia anwani yetu ya leo, ni kutaja baadhi ya misingi ya wema waliyotangulia ambazo nimezichagua baadhi kutoka kwa kitabu Usulud Da'wah Salafiyyah lfadhilaa al-shaykh Abdus Salam bin Burjis Ali Abdul Karim ni kitabu kikubwa hatutaweza kuchukua chote kwa muda mfupi ambao tulio nao tukufu Islam المنهج السلفي منهج هي سلفي اصلي yake imetoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam bali imetoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu alimtuma mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya wahi ya Mwenyezi kukatika katika ulimwengu kwa takriban karne tano baina ya Nabii Allah Issa alayhi salatu wasalam na Nabii Muhammadin alayhi afal salatu wa taslim Katika karne hizi tano kufur balaa na sharini zingizi lilijaa mzima فنظر الله Allahu ila bani Adam famaqatuh Munyizim kwaangalia watu walivokuwa katika ulimwengu mzima akawachukia illa baqaya isipokuwa watu wachache waliobakia katika nyenendo za Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam Munyizim subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika zalam hiyo na shirki na kufru hiyo kubwa iliyokuwa imejaa katika ulimwengu mzima Mtume صلى الله عليه وسلم mwenyezingu kupitia kwa taufiki yake akaongoza nyoyo za watu ambao zilikuwa zimejaa kufru na shirki na bala. wakaja katika nuru lislamu wa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaafikia masahaba ambao waliumbwa kwa lengo hilo la kumpokea Mtume صلى الله عليه وسلم. Aliwaweka katika zama hizo si kwa jambo lingine. Wampokee Mtume صلى الله عليه وسلم na wamnusuru na waendeleze msingi huo na da'wa hiyo mpaka leo imetufikia wakaipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa safi bila kuchanganya na chochote bila nyongeza wala upungufu kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isuke na walipokea kamili kama alivyotaka Mwenyezi akaifikisha yote mtume sallallahu alayhi wasallam bila kupunja wala kuongeza baada ya hapo maswahaba nao wakachukua wakaifikisha katika generation nyingine na generation nyingine mpaka ikafika mpaka katika zama hizi tulizonazo lakini katika jambo ambalo iliingia katika uislamu ni katika hadithi sallallahu alayhi katika hadithi من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وعليكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتم صلى الله عليه وسلم اكسمى كيوامبيه katika hadithi al ya al-Arbat bin Sariyah Kwanza nawausieni kumcha Mwenyezi Mungu na kusikia na kutii Kisha mjue mtakapoishi mtu yote takaishi muda mrefu basi ataona ictilafu nyingi katika dini Wakati huo fuateni sunna zangu sunna zangu ndizo zitakazowatoa katika balaa Sunna zikundizo zitawatoa katika kupigana kwa kwa masail, ya dini kuhtilafiana ikiwa watu wengine watashika masala ya hawa na bidha na nyinginezo nyinyi iwapo mtashika sunna hiyo itawatoa katika balaa itawaleta katika khaire itawaleta katika kushikana fa alaykum bi sunnati wa rashidi na mwongozo na sunna ya makhalifa wangu waliongoka sasa katika hizi ihtilafu zilizotajwa kulipatikana watu ambao imma kwa kufuata matamanio zao pa, rangi kwa hiyo baada ya muda kukapatikana watu ambao walifuata matamanio ya nafsi yao wakaanza kuongeza katika dini wengine kupunguza ikapatikana bid'a kubwa sana ambayo ina imeambatana na, na dini ya Uislamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Mtume aliwaacha masahaba katika dini safi Isokuwa na uchafu wala wala dosari ndani yake. Lakini watu waliokuja wakaanza kuongeza katika dini, wakaongeza ikafika kiwango kuwa wamejaza katika dini yale ambayo kwamba kwa hayako katika dini. Na ndio pale wakaingia katika hadithi pale Mtume صلى الله عليه وسلم alipotuonya man amila amala, laysa alayhi amruna amruna fa huwa jambo ambalo halipo katika dini yetu atarudeshwa mwenyewe Fantilakan min hadha al Tukianza katika asli hii kwamba kumepatikana watu waliongeza katika dini na wakaichafua dini tukianzia katika nukta hii msingi alioacha mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa safi kabisa kunao wa watu pia walijiita kwamba na sisi tunafuata njia hiyo safi ya mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwa wao hawako katika njia hiyo na hapa ndipo ikao haja, ikakuja haja ya kutaja na kupambanua misingi ya dawa Salafia. Hawa Salafiyun ni kina nani? Na misingi yao ni ipi inayowapambanua na kuwaweka wazi tofauti yao wao na wale wengine ni nini? Na iwapo mtu atadai kwamba yeye anapita ana katika njia hii, akawa lakini ana khalifu, anakwenda kinyume atajulikana vipi katika msingi huu kwa hivyo ndio ikawa ni sababu ya mimi kuanza au kuchagua katika kitabu hiki baadhi ya misingi ambayo inataja au inatuwekea wazi misingi ya ad-da'wah salafiyyah kama nilivyotaja ni kuwa tunasoma kitabu baadhi anukati kutoka kwa kitabu cha usulu ad-da'wah salafiyyah cha Sheikh Abdul Salam na Abdul Karim uh, al-Baljid ba, do tunajaribu kuangalia baadhi ya niqat ambazo katika kitabu hiki inshallah al asl al awwal msingi wa kwanza ambao ni msingi waliosimama nayo as-salafiyun msingi wa kwanza ni al ni nikujishughulisha na kuupa umuhimu kutafuta elimu ya sheria na kujipa fiqhi ya dini msingi wakwanza, wa kwanza wa as-salafiyun kila salafi aiweke mwanzo kabisa ni kujipa umuhimu kujishughulisha kutii dini na kipaumbele kusoma elimu ya dini انكجيب فقهي ديني كيجوع ديني يا مسلم اوبنزه تكو اسلام في حين ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه اليوم منفلتة عن العلم الشرعي لا هي كنايوا ما كوني منغيس سنه ketika ساحه و وفي حين ان كثيرا من اطباء تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي اي كذلك نبلبله ولا وفواسي وجماعات هذه بيابيله وتكوتوا ولا يشغلني علم ولا نقسم ولا تفتى علم هي وقتئذو ستكوت فان الدعوه السلفيه تولي طلب العلم الشرعي اهميه كبيره inaipa umuhimu mkubwa sana inapatia namba moja majukumu ya kutafuta elimu ya kisheria umuhimu mkubwa sana idhuwa rkizatul wal rkiza idhuwa rkiza kwa sababu alimu, na madhubuti na halisi ya kutoa ya kujenga kumjenga mtu binafsi na kuijenga jamii katika kimaisha ya kisawa sawa walitha fa inna الله subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal 'amal ndio sababu mwenyezi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi ya dini akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam aisome dini hakumwambia au ambe jambo lingine wala ajishughulishe na jambo lingine bali asome dini ai afuate amri ya munyizimu pale alipomwaamurisha kusoma akamwambia Ey Muhammad انه jua kuwa na utambue kuwa la ilaha illa Allah hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Mwenyezi Mungu illa Allah wastaghfir li dhanbika kisha uombe msamaha ukuomba msamaha ambako ni, ni maneno yamekuja baada ya ilm umjue Mwenyezi Mungu mwanzo kisha uombe msamaha na uwaombe na uwaumi السلام اسمع وان ونحن انما جعلنا العلم بدايه بدايه الاصول لأن السبل كثيره وكلها سبل سبل متاهات سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع نيمتغوا كوا علم ndaikwa ni msingi wa kwanza kwa sababu njia ni njia ya kuchanganyikiwa na kutatanika ni njia ya kuwatatanisha watu ila njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم watu takaposhika njia ya Mtume Ndiyo njia ya kipekee ambayo itakuwa ni nyenye kuokoa na kuweka katika dini iliyosawa sawa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema كوسيانة من جهه نبي صلى الله عليه وسلم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل منزيغ سبحانه وتعالى عممبيه انا نزغومز اكيمبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان هذا صراطي مستقيما fattabi'uhu basīttan nīyah hiyā kamā ilay yakūju min takā kumunīzimu bīlā nyongeza walā kumpunguza walā potosheni na ku katika njiya ile sahihi iliyotoka wa tukufu islamu. wala suluki sabil sabil as-sunnah illa bil ilmi alladhi yakshifu al-haqa'iq wa yuniru at-tariq hakuna njiya ambayo inawaweka wazi katika mambo wanjia walionayo wayuniru tariq na inawapa mwanga katika njia yao ila njia hii ya sunna kama alivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul sema ewe Muhammad hadihi sabili hii ndiyo njia yangu qul ya Muhammad sema ewe Muhammad hadihi sabili huu uislamu ndiyo njia yangu ad'u ila Allah na ita kwa Mwenyezi Mungu siiti katika ukabila siiti katika utaifa na ita kwa Mwenyezi Mungu Naitha kumwenyezi Mungu ad'u ila Allahi ala basirati kwa elimu kwa elimu ana wamanitabani hii ni jukumu langu ni kazi yake na wale wote kwa kufuta ala basira aliposema ala basira ala wa hujja. kwa dalili na si kwa kutokujua ni lazima mtu awe anajua kile anatoalingania watu kwaayo na sababu wa huma hayo mawili huja na dalili alburha walhujja huma alilmunaaka hayo mawili ndio ilmu yake ni kunafisha mawili atakiwa yakulu ahmad ila ahwaj watu kusoma elimu ya dini ni muhimu na wanahitaji hilo sana sana wanalihitaji elimu kuliko kuhitaji chakula na kinywaji wanahitaji elimu kuliko vile namna wanavyohitaji chakula na maji lamma ar-rajulu yahtaju ila at-ta'ami wa ash-sharabi fil-yawmi marratan aw marratayn kwa sababu mtu huenda akaita dia ikiwa ni mtu mwenye mali na busara alitajia kula mara moja au mara mbili kwa siku lakini ilm, Lakin ilmu wahajatuu eh, ila ilmu biadadi anfasih lakini ilmu haja yake kwa ilmu ni kwa idadi ya kupumua kwake. Kila akivuta pumzi na akitoa hiyo ndio idadi au namna anavyohitaji elimu lao mtu atakosa oxygen haishi basi na pia vile vile mtu lao atakosa elimu pia atakuwa katika hali mbaya sana kwa hivyo haja yake ya ilmu ni kubwa kuliko haja yake ya chakula Wa mima anjula ma anata laba alilma -al anata laba kutakiwa tujue kwamba elimu kutafuta ni sampuli mbili kuna fardhu ala kulli ahadin kifaya faradhi ambayo lazima elimu ambayo lazima kwa kila fahuwa يقول فيه شيخ الاسلام محمد بن عبد الله كما في الاصول الثلاثه elimu ya kwanza ni ile ta Muhammad bin Abdul Wahhab katika usuluhul akasema ilim rahimak allah na nakuombea Mwenyezi Mungu akurehemu na kuombea rahma za Mwenyezi Mungu ewe Muislamu jua kuwa annahu yajibu alaina ni lazima juu yetu sisi taallamu arba'i masail kujifundisha mambo manne ni jua kila Muislamu kujifundisha mambo mangapi mambo manne Japo la kwanza ambalo Muislamu atakiwa ajifundishe nini ni alilm Muislamu atakiwa ajifundisha nini elimu kila Muislamu yajibu alaina ni lazima juu yetu sisi waislamu kujifundisha mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ni elimu. Na elimu hiyo anasema huwa ma'rifatullah. Elimu ni gani ili, ili usiwe na utatanishi, usitanganyikiwe, amekwe kiawazi huwa ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'rifatun nabii na kumjua Mtume صلى الله عليه وسلم, wa, wa ma'rifatud dini alislam bil -adilla. Na dini wa hoja zake kila sala unalolifanya katika masuala ya dini unafanya kwa kujua kwamba mimi nafanya jambo hili kwa ujuzi na kwa elimu waka bayana al-Imam Ahmad rahimahullah ma yajibu ala al-muslim an yata'allama al-Imam Ahmad ame bainisha yale ambayo yanalazimimu muslimu kuisoma muslimu anatakiwa Yajibu anyatluba mina alilmi ma yaqumu bihi dini. Ni lazima juu ya kila Muislamu atafute elimu ambayo inatengeza dini yake, inakuwa dini yake iko sawa iko sahihi. Dini yake imesimama kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. lahu mithlu ayi shay. Akaulizwa Imamah kama mfano wake elimu inayotengeza dini ya mtu ikawa iko sawa sawa mfano gani mfano kama elimu gani Kala, alladhi la yasahu jahlu akasema ni ile elimu asaeruhu siwa muislamu ni ile elimu ambayo hafai muislamu kukosa kuijua ambayo kila muislamu lazima ajue apate kuitambua salatu salaya na kufunga kwake wanahudhani na mfano kama hiyo utakuta watu unaswali na kuswali miaka ya kutotoka lakini mtu katika miaka yote hiyo anaswali swala yake kwa kuwaigiza watu si kama alivyofundisha mtume si kama inavyotanavotaka Mwenyezi lakini kwa sababu amewaona watu wanasali akasali akajua kwamba watu hurukuu mara nne katika swala ya dhuhuri lakini ukimuuliza haya umejisomesha ume hii swala ukijua namna anavyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kwamba idadi kubwa tu ya watu wanakosea hata katika swala ambayo Inatakiwa Muislamu ajue na hiyo swala yake na saumu yake na ibada zake ambazo anazifanya katika kila wakati. Faladhi yajibu alal insan ya ya ka usulil iman. Katika yote ambayo inamlazimu Muislamu katika kila siku maisha yake kama iman, misingi ya iman. Subhanahu wa Ta'ala? vipi ikhlas yako vipi unamtegemea Mwenyezi Mungu vipi unawajua mushrikina na shiriki zao ni vipi wewe unejiepusha na kila sababu za kukutoa katika Uislamu min na wahedi lislam hizi ni katika usulu lislam ni vipi unawajua unawaitakidi Uislamu katika mambo ya mlambo wa alkabair walmaasi hii yeah, ni katika usuluhul al-iman misingi ya imani je unasema hawa wote wanaoswali ni makufaa kwa sababu wako katika dawlatul kufaa hii ni katika misingi ya imani je yeah, wewe wajua nini katika masala kama haya unaitakidi kama unavotaka wewe ama unaitakidi kama vile uislamu ulivyofundisha na kama walivyoeishi kwa sahaba washara'iul islam na, na sheria zote za uislamu vile vile kwa ujumla katika mambo ambayo kwamba yanakulazimu kama utakavyokuja kuona yote watakiwa e Muislamu ujifundishe mambo kama haya wama yajib wa jitinabuhu min al na mambo yale yanayokulazimu uyaepuke katika mambo ya haramu. katika mambo ya haramu. je yeah. wewe unajiepusha na mambo kama hayo na unayajua yale ambayo kumbe unatakiwa nayo wa na yale unaoruhusiwa au ma yanahitaji ilehi fil muamalat na yale unaitajia katika mambo ya muamala ya unauza una na kununua unaoa una, unakwenda una katika eh, miamala katika eh, mambo mbalimbali ambayo yanahitaji elimu je unajua mambo haya yote wana hadhi yajibu an yakuna al haya ni mambo ambayo lazima kwa muislamu apate kuyajua waswale ahli alilm pia vile vile katika jambo lingine ambalo linamlazim muislamu ni kuwauliza pia ikiwa hajui awaulize wanazuoni kwa ile ambayo kwamba asiyeyajua katika mambo yake ya dini ili asije akaharibu katika mambo yake ya dini yake Awa ni mwenye kuuliza watu wa faman saala ahli ilim, fakan istanara lidini yule ambaye atawauliza wanazuoni atakuwa amepata mwongozo wa dini yake amepata mwangaza katika mambo yake ya na zake ma yajibu alaye na atafanya yale ambayo yanamlazimu fasalu ahla dhikri taalamun wa ulizani kujua ikiwa nyinyi taalamun wa leo ubainifu na vitabu wa Mwenyezi Mungu wa ta ta'ala kama anavyotaka wa hadha huwa talabu alilm hii ndio talabu alilm ambayo tutakiwa sote tuwe ni wenye kujitahidi na kujitahidi katika kuitekeleza jambo kama hili sampuli ya pili ya elim ni farzulkifaya ni elimu ambayo ni ya kutoshaleza ni farzulkifai nayo min uh, fahuwa ma dun nayo ni ilabo kwamba iko chini ya hayo walistighal bihi ashl min al-ishtighal biqurabat nawafil al na kutoshaleza ya ni ya ya watu dini dini kwa min Shata na mahi katika misingi yote ya dini hawa ni wasomi wa dini wakubwa hawa wasomi wakubwa wanatoshaleza iwapo sisi tunajua yale ya kutulazimwa katika mambo yetu kila siku basi na hawa wasomi wadini dini katika haya na hakuna shaka kujishughulisha na ilmu kama lifo sema kwamba ni katika min ajalli ni katika kurubati ambazo ni muhimu sana min nawafil alibadat kuliko hata ibada za sunna sunna ala sahiha katika ibada za sunna kama kusali sunna mtu atakay toa dakika kaza akasoma jambo moja kama ni hadithi moja katika arbauna nawawiya ama akasoma masala moja katika usuli thalatha huyu ni bora kuliko yule aliosali rak'a mbili ilm ni bora kuliko kujishughulisha na ibada za sunna Sisemi kwamba watu waache kujishughulisha na ibada za sunna. Elimu hii ndio inayokubainishia hiyo suna namna inavyofanywa na namna ni vipi utapata ajra nyingi. Kwa hivyo bila shaka kujisomesha na kujifundisha na elimu hii ni bora zaidi kama ilivyokelewa kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema ta'allumu al-ilmi wa ta'limi afdalu min al-jihadi wa ghayrihi mimma yutatawwa Kujisomesha elimu, kusoma elimu na kuifundisha ni bora kuliko jihad na mingineyo katika mambo ya kuji, katika ibada za sunna ambazo mtu anajitolea. Ataja tukimalizia nokta hiyo, ataja Sheikh Abdus asema katika miji yao honi watu wa mamlaka ya Saudi Arabia sema wanahnu qad adrakna ba'd kibar al-sinn bi baladina al tumewapata tumekuta katika katika tumewapata baadhi ya watu ambao ni watu wazima kwa muhimu baadhi ya watu wazima ambao ni katika wanaihifadhi baadhi ya matun mutun katika aqida kama vile kal usul salatha watu wazima baraka ya umri wake kusoma apate kujitengezea dini yake akihifadhi usul salatha wakashubuhati wa tauhid المشي الى zote hizi watu wazima wanajitahidi katika haya fadlan na vijana ambao wana wakati wana nguvu wanaweza kujishughulisha na kuhifadhi Qurani na kusoma masomo mengine mengi katika akida na usuli ddin na usuli alfi na fiqh na hadithi na nahw na mustalah alhadith wakawa wanajijulisha katika elimu zote hizi fadlan ni شباب utakuta wazee pia wanajishughulisha katika elimu kama hizi kwa Yapoanisha wazi kuwa elimu ni kitu ambayo ni muhimu sana kwa Muislamu ajishughulishe nayo na awe ni mwenye kujitahidi katika sala kama hii. Nukta ya pili au al-asl asli ya pili ambayo ni katika misingi ya as ni al-hiss ala tatbiqi al-amali Ni pupa na umuhimu mkubwa wa kujishughulisha kutekeleza uislamu sahihi kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anajilazimisha ule muislamu wake uwe ni ule sahihi uliotoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyofundisha wa kwa hivyo baada ya ilmu mtu atakiwa awe na kubwa ya kujishughulisha na kuitekeleza Uislamu kama ilivyokuja kutoka kwa Wema kutoka kwa صلى الله عليه وسلم. Hada al-hiss yashmal al ala al-amal bil al juhudihi juhudihi hirsihi wa Salafiyun juu yake inakusanya bidii yao katika kutekeleza wajibati ambazo ni za kisheria hawapuuzi katika ibadati ambazo wamelazimishwa na Mwenyezi na walizofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hawapuuzi chochote katika haya bali wanajitahidi katika kuona pupa ya kutekeleza hizi ibadati kasalawati al utawakuta wana lazimisha kuzitekeleza kwa namna iliyokuwa sahihi sala kwa jamaa na kwa namna hiyo ipasavyo wabidul na kufanya biru wema kwa wazazi wawili na mifano kama hii. kama ala al wa ahiyaiha. kama vile wanajitahidi watu hawa kujilazimisha katika kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha ile ile ofishwa katika sunna za sallallahu na nasi mastata'a ila sabila muislamu jitahidi katika njia hiyo ya, ya kama ambu, ambu kama haya waafi, kama ya sunna قيام الليل قيام التطوع واللفاق ونحو ذلك اينا يحرص على القيام به يوتي هيه تمتكى المسلم كصحيحي انوقتى منهج يمتي صلى الله عليه وسلم اجلزميشه كفنه ها هي كما اللي وكوجه يقول ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن Wameelezea wale walio tangulia waliokuwa kitufundisha Qur'ani ni kina nani waliokuwa kufundisha matabi'i na Qur'ani yani sahaba Hawani wa sahaba waliokuwa kiwafundisha Qur'ani asema annahum kanu watu hauma wa sahaba kanu yuqri'una min رسول sallallahu alayhi الله walikuwa wakisoma kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fkanu wakawa watu hawa masahaba idha taallamu ashr ayat lam yakhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'ilm walikuwa wakisoma aya 10 wanatekeleza ya aya hizo 10 kabla hawajachukua aya zingine wanajitahidi kutekeleza yale ambayo wamesoma katika zile aya kabla hawajasoma mingine. Anasema fataallamnal qur'ana wal'amala jami'an. Tukasoma tukajifundisha Qur'ani na matendo pamoja. Leo utakuta watu tunahevadi Qur'ani lakini bila matendo bali utakuta sehemu zingine tunasoma ayat ambazo zinawalani laani waongo na huku mtu anajishughulisha na mambo ya uongo mambo ambayo kwamba yanakalifu mtu anejihusulisha na, na, na mambo ambayo kwamba yanakalifu yaliyoelezwa katika Qur'ani na huku hata hajui hana habari kwa sababu gani ni kwamba anasoma tu bila kujishughulisha na uwazi ama na yale ambayo kwamba Atakiwa kujishughulisha nayo katika kuitambua hiyo Qur'ani fahadha wa min salafu salaf rahim rahim alayhi rahmatullahi alayhi ajma'in hii ndio njia ya wale wema waliotangulia rehema za Mwenyezi Mungu ziwafikie yukarinuna alilm bil'amal wana matanisha na li'anna kwa sababu kutumia elimu ulioisoma ukasoma uka umetumia ukafanyia kazi elimu ulioisoma inakusafisha ama inakuokoa Kutokamana na adhabu kali ilioahidiwa Mina adhab shadidil au al waid shadid al mrktab ala tarkil amal al inakutoa na inakuokoa Kutokamana na adhabu kali ilioahidiwa wale wanaojua waliosoma dini kisha hawakutumia elimu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika hiyo ya ayuhaladhina amanu lima taquluna lima ma la tafalun kabura maqatan inda allah an taqulu ma la tafalun ani mlaminni kwa nini nyinyi mnasema yale msowe yafanya imekuwa ni jambo kubwa ni dhambi kubwa na jambo la kuchukiza sana kwa Mwenyezi Mungu mseme yale ambako kwamba hamuyafanyii kwa hivyo katika manhaj as sahih ni mtu awe ni mwenye kusoma na kutumia si asome tu Asema wal an al amal bil ilm ala al وصف الله بها اليهود في قوله مثل الذين حملوا التوراة الى اخر الحياة Nabiy bila vile kuitumia elimu ambayo umesoma ukaifanyia kazi umesoma kuhusiana na birrul ukatumia umesoma kuhusiana na sunan mbalimbali ukatumia elimu hiyo ukatekeleza utakapofanya hivyo fi pia vile vile ita itakuokoa na itakuondosha anasifa til mumkuta itakuondosha ni kinyume cha sifa ambacho kuchukiza. Sifa mbaya ambayo Mwenyezi Mungu amewasifu nayo mayahudi Sifa ya mayahudi ni wao walijua walipata elimu walimjua Mwenyezi Mungu wakajua elimu ya sawa lakini hawakutumia elimu yao ni sababu ya wao kuwa ni almaghdhubu alayemwenyezi Mungu amewachukia na almal'unu wamelaniwa na almaghdhubu alikwa kwa nini kwa sababu wanayo elimu leo utamwambia mtu kwa elimu ndogo kwa jambo la kawaida mmoja amechimua amepiga chavya akasema alhamdulillah jukumu lako umsema nini mwambie Allah. mtu atanyamaza hajibu umuulize Kwanini nini huku yule ambia najua mimi sasa ikiwa unajua kwa nini huku tumia Kule kukosa kutumia ikiwa Wajua na no, ukawacha kutumia basi wachukua sifa ya mayahudi, kwa sababu wao walijua wa haki. Wakajua sawa kisha hawakutumia na ikawa ni sababu ya Mwenyezi kuwakasirikia wakawa ni al-maghdhub Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mathalul ladhina mfano wa wale waliobebeshwa Taurati walisoma Taurati wakejua Taurati kitabu ambao wa ngombe ilishukishiwa nabiiullahi Musa alayhi salam kisha hawakuibeba wakaitumia kama salilima ni sawa na mapunda ambayo يحمل اصفار inabeba vitabu ya nini lakini hana elimu mi'samatha lilqawmi alladhina kadhabu biayatillah huw limthalan mbaya sana ya watu ambao wamekidhibisha aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin na Mwenyezi watu ambao ni madhalimu vile vile wafil amali bila ilm alwusul almanshuda Ukitumia elimu ambayo ume, umeipata al-usul ila al-ghayat no unafikia lengo la elimu hiyo ambayo ndio lengo lilokusudiwa bi-talab al kwa kuitafuta elimu wa ila ni nini lengo la wewe kusoma umesoma jambo ambalo la kidini kisha usitumie nini lengo nini faida hakuna faida ikiwa itakuwa haina haina mabadiliko katika mambo yako ikiwa hutumii haina faida kwa hivyo katika faida ya elimu hiya alghayatul manshuda ni lengo makusudi kabisa ndio lengo ilolengwa bitalab alilmi kwa kutafuta elimu walidha walidhalka qala alfuwail bin ayyad rahimahullah la yazalu alalim Mwanachuoni atakabaki kuwa ni mjinga hayui Alaan la yazal al-alim jahila atabaki mwanachuoni kuwa hajui bima alim kwa yale anayeyajua hata ya amal bihi mpaka atumi mpaka afanyie kazi huyu ndiye atakua ni msomi faida amila bihi kana alima atakapotumia elimu yake atakuwa ni msomi. Fata dawa tasalafia tuna bi hada alasalu Kwa hivyo dawa salafia inazingatia msingi huu kwa hali ya juu. Inazingatia msingi huu kwa hali ya juu sana. Kwa hivyo eh, tunapoona na elimu na kuitumia hiyo kwamba hii ni katika alama ya على الاستغلال على الانشغال به نا ينوهيميزا و اسلام wapate kushughulikia na kujishughulisha na mambo haya na jambo hili bil amal fa in fa inal inshigala bil amal anfa min al inshigal bima la faida fihi min al kalam al mubah wa rahidal wakuta watu wanajichughulisha na, na yao na mambo mengineyo na wakaacha ilimu. pamoja na wakati upo na nafasi ipo lakini watu wako hawajichughulishi na elimu Taala katika nukta ya tatu ambayo kulingana na wakati wetu asema al thalith, msingi watati. adawatu Taala ala, ala ni kulingania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa elimu. Ukiangalia misingi hii mitatu imepangana moja baada ya nyingine kwa taratibu ambayo kwamba ni ya kufuatana. Msingi wa kwanza ni elimu. Usome, ujue elimu kisha ufuatilize katika msingi wa pili ambao ni kuifanyia kute, kazi, kutekeleza msingi wa tatu ni kualingania waislamu kuwaita watu katika msingi huo nasema idhamana allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ala almuslim bililmi wal'amal f'alayhi an yubadira ila isali hadha alkhair linnas an tariqi da'watihim wa wa Idha man na ataka fa kupa Mwenyezi Mungu neema akakuneemesha akakuwezesha Mwenyezi mtukufu ewe Muislamu bil ilmi wal akakuwezesha elimu na matendo ukapata elimu na ukaathikiwa ukapata taufik ya kutumia elimu yako fa alayhi anubadira ila isal hadha al khayr lin nas muislamu afikishe kwa watu wengine asiwe ni bakhil asiwe ni bakhil amebaki na ile kwa nafsi yake bali aifikishe kwa watu wengine amtariqa kwa njia ya kuwaita wa nushhihi na kuwapatia nasiha wa irshadihi na kuwaongoza na kuelekeza fa inna hadha huwa amalu al al-anbiya hii kazi ya manabii mitume na manabii kazi katika ulimwangu huu haikuwa kazi nyingine hawakuja kwa kazi yoyote katika ulimwangu huu kazi yao walokuja katika ulimwangu huu ni kuilingania kuwa watu kuwaita watu na kuonya nasihi na kuongoza katika njia ambayo anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa inna hadha huwa amalu al-anbiya' alayhi salatu wa salam yaqulu Ta'ala an-nabiyhi sallallahu alayhi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin an hum allatabani hi Subhanahu wa Ta'ala sallallahu sema sabili yani ad'u ila Allah kama nilivyosema haiti katika kabila haiji katika utaifa haiti katika urangi haiti katika ujumui yatoo ila Allah anaita kwa nani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hii nini al-ikhlas inamaanisha naita kwa Mwenyezi Mungu siiji kwa nafsi yangu sitaki kuwa na makundi sitaki kuwa na jamaa kubwa ad'u ila Allah Naite kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala basirati kwa elimu si kwa ujinga Naite kwa elimu ana omanitabaani hili ndio الله عليه وسلم na wale wote kawafata Wallahu Subhanahu wa Ta'ala manzilata dai ilayhi ala na, Subhanahu wa Ta'ala daraja ya juu ya watu wengine Daraja atakayolingania kwa Mwenyezi si sawa na daraja ya mtu asiyolingania kwa Mwenyezi Mungu. Atekea lingania kwa njia ya Mwenyezi ana daraja kubwa kuliko yule ambaye asiolingania kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa 'amila salihan wa Nani bora? Nani bora? Mzuri sana, aliyebora kuliko yule ambaye analingania kwa Mwenyezi Mungu anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu kisha wa'amila salihan na akatenda matendo mazuri waqala innani minal muslimin na akasema mimi ni katika Uislamu nani bora kuliko huyu hii maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala amemfadhilisha na akamuinua daraja kuliko huyu ama an tawadihi uki uliza tabuzaka nzipi mtu huyu ambaye anawalingania watu kwa mwenyezi Mungu sababu zake nzipi fa huwa waajruhu fa huwa ana thawabu nyingi kwa ukubwa wa kazi yake fa inna da'iyata ila Allah yulimlinizi kwa ajili ya mwenyezi lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khayr akona mfano wa yule ambaye atakayemfuata Utakapomfunzisha mtu kufanya jambo laheri atakapofanya jambo hilo wewe unaheri kama hiyo haipungui kwako chochote kwa, kwa mfano ukamfundisha mtu kusali ambaye asojui kusali ukamfundisha sala kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake utapata wewe na sala yake bila kupungua sala yake chochote وتطपता وewe malipo yako ya كما kama vile yeye anapata malipo yake kamili bila kupungua katika malipo yenu nyote wawili vichotoko antyumma sallallahu alayhi wasallam asema qad jaa fi hadithi ali ali innallahi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la an yahdi allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humur an-ni'am ali Allahu ta'ala anhu amesema Ili Mwenyezi Mungu kumuongoza mtu mmoja kupitia kwa koko umejua ukatumia kisha ukalingania ukapata mtu mmoja tu ni bora koko kuliko ngamia wakundu nyiye ni watu ambao mnalelea ngamia na mnaifuga ngamia mnajua haula na ubora wa ngamia wapenzi tukufu kwa nukta hii, dama darsa hii ilikuwa ni darsa ndefu sana lakini wakati haida turuhusu, tutafikia hapa tutakomea hapa lakini natumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aturuzuku e, yenye kunufaisha na kuifanyia kazi na kuweza pia vile vile kualigania watu nafunga nafunga kwa kauli yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aliposema a'lam rahimakallah annahu yajib alayna ta'allum arba'a masail alula alilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifat nabiyhi wa ma'rifatu din alislam bila adilla athaniyah ta'allam nabiyhi athalithah da'wah ilayhi warabi'ah asabr 'ala ya ni lazima Jambo la kwanza ni elimu. Kama tulivyotaja tangu mwanzo, elimu hiyo ni uisome ni elimu gani tunayokusudia tunay, hapa? Ni maarifa tullah, kumjua Mwenyezi Mungu, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua ya dini Uislamu kwa hoja zake na dalili zake. Jambo la pili, kuifanyia kazi, utumie Uislamu, practice Islam, implement Islam in your life. Tumia katika maisha yako usiwe ni mtu ambaye wajua kama walivyokuwa mayahudi wanayo elimu nyingi lakini hawatumii hawajui muamalatil nas hawajui muamalatil jirani hawajui birrul walidain hawajui wanajua yote hiyo wanayo lakini fil akhlaq wa fil a'mal fil muamalat fi kulaha sifr wako sifr kwa sababu hawatumii matendo yaliyo kwa hivyo ni juu yako ewe Muislamu ujifundishe na utumie na utakapofanya hivyo inakufuata jukumu la tatu ambalo ni wewe kuwalingania na kuwaita waislamu. Usiwe bahili, anza na nafsi yako, anza na familia yako, watu wako ndani ya nyumba yako, utakwenda kuulizwa kuhusu watoto wako, mke wako na watu wako karibu ambao unaweza kufikia ujumbe huku uwafikishia kwa hivyo jaribu kadri unavyoweza kulingania katika elimu hiyo naheri hiyo mwisho asabru ala al kuwa nasubiri katika dini hii mpaka ufe hakuna ofu katika dini hii maadamu upo wewe katika e, manhaj na uko katika dini Endelea kufanya hivi na udumu katika hii na udumu katika salihat hatta ya'tika al-yaqin min fakufiki wa mautiki yako na hali yakuwa huko katika ta'at na khairat insha Allah Ta'ala taku ya hapa subhanak Allahumma wa ashhadu an la ilaha alaykum wa rahmatullahi wa I'm hurting them.